8. Igli Az állomáson nagy riadalom támadt. Mindenki egyszerre beszélt. Az utórémület rémület izgalmába mesélték a lövöldözést és támadást. Az állomás főnök azonnal sürgönyöztetett. A csendőrök kezdtek jegyzőkönyvezni, és végigkutatták a vonatot. Két házaló elindult a város felé. Az egyiket támogatni kellett, úgy látszik a hosszú út a melegben megártott neki. Egy kapitány és egy káplár gyorsan besélytett az állomás főnök szobájába. A kapitány fehérkesztyűbe extra ünnepi uniformisban volt, és pálcájával csapkodott. Ordítozott az állomásfőnökkel, főnökkel, hogy jelentést fog tenni az egész disznóságról. Aztán kemény léptekkel a káplárral együtt elvonultak, hogy lakás után nézzenek ebbe az undorító fészekben. Az utcán már határozottan kértem részfejüt, hogy hagyja abba az ordítozást. Borzasztóan tetszett neki, hogy ő a kapitány. Mellesleg az volt a szerencsénk, hogy úgy a kapitány, mint a káplár, úgynevezett extra uniformist is hoztak magukkal, mert a rajtuk révő ruhát végig bemocskolta a sok elfolyt vér. Így elég különösen festettünk barátommal a tiszti és nagyobb városok környezetének szánt ünnepi ruhánkban. Rajtam kisé lötyögött a káplár öltözéke. Részfejű herkulesi termetén viszont szinte recseget feszülésében a hatalmas kapitány zubonya. Nem bírtam lebeszélni róla, hogy magához vegye a podgyászból néhai kapitányunk lovagló pálcáját, sőt fehér célnak esztyűjét is. Pedig a guta meleg volt ebben a szaharai városban, amely természetesen csak az oázis volt, állomással, sikátorokkal, mecsettel, no meg egy vörös, nyers téglából épült laktanyájával a félelmetes gumiéreknek, ahogy az arab csendőröket nevezték. Igli egyetlen hotelja a lejtősikátor végén állott, és kapuja felett egy fiákerlámpa szolgáltatta a világosságot. A lámpa még rajta volt hajdani rendszáma. Bűzös, lármás ívón jutottunk a hotelba, ahová Bobby és Csenevész már előbb megérkezett. A dohos kis szobákat néhány nyikorgó kimustált bútorra rendezték be. A szakadt moszkítóhálókon nyugodtan szádostak ki be Afrika máig is rendszerezetlen szúnyogfajtái, és ahogy felhajtottuk az ágytakarót, számos pondró igyekezett menedéket találni a piszkos lepedő ráncai között. Mélységes undorral vettük balak részeinket, aztán bementünk utitársainkhoz. Csenevészen meglátszott, hogy az utolsó erőit is elhasználta. Nem is sejtette, hogy tudjuk a titkát, és szokott hősieségével igyekezett mosolyogni. Kedves gyermekeim! kezdte részfelyű. A játék most igazira fordult. Ugyanis, ahogy mi most fütyössel itt állunk, egy vezérkari tiszt és ordonáncának uniformisában, tökéletesen kimerítjük a hadi területen elkövetett kémkedés ismertetőit. Most már arról van szó, hogy vagy sikerül kiszabadítani azt a frátert valami újsütettük köpenicki hecccel, vagy felkötnek bennünket orámba. Tehát menjetek, gyermekeim, a fészkes fenébe! Vagy ami még rosszabb, Marakesbe, ahol is várakozzatok ránk. A továbbiakban aztán két eset lehet. Vagy megérkezünk avval a nyavajás Bremonttal Marakesbe, vagy nem. Ha nem érkezünk meg, azt onnan fogjátok majdnem biztosan tudni, hogy hosszabb ideig hiába vártok ránk. Az egyetlen lehetséges út ugyanis a szabadulás felé Szaramamból az atlaszonát át vezet. Onnan talán eljutunk a tengerhez. Ez is nagyon nehéz, sőt, kisé lehetetlennek tűnik első pillanatra, de ha az ember jobban át gondolja, akkor viszont egyenesen kizárt. Tehát ne is gondoljuk jobban át. Ennyi embernek teljesen lehetetlen feltűnés nélkül közlekedni ezen a vadvidéken. Ergo kiadtam a marsrutát, és ti ketten Bobival holnap indultok vonattal vissza gervillig. Ott átszállt Marakes felé, és a Hotel Dunigerben vártok minket. Csenevész szokatlan energiával kezdett ellenkezni, de részfejű a kék huszárok festői uniformisának hatása alatt különösen kérlelhetetlen volt. Itt két eset lehetséges, itt két eset lehetséges, kezdte a szava járását, és mind a két eset az, hogy nélkül elindultok Gerwilbe. Ha nem tetszik, akkor mehetsz tovább egyedül, és mind a hárman itt hagyunk. Csenevésznek végre is engednie kellett. Különben is, bizonyára megtörte már annyira Afrika, hogy feladja a küzdelmet. Részfejük kitűnő lélektani érzékkel dolgozott, amikor nem árulta el csenevésznek, hogy tudjuk a titkát, és azért távolítjuk előtt sürgősen, mert csak egy gyengenő. Dehogy is jelent terhet itt az utitás. Minél többen vagyunk, annál nagyobb a lehetőség arra, hogy keresztül vágjuk magunkat. És megint csak lovagok voltunk, midőn velünk egyenértékű bajtásunkat, a higgat, elszánt és ügyes bobit nélkülöztük, hogy csenevésznek kísérője és gyámolítója legyen. Morgott is a fiú, de részfejű mindent elsöprő terül, hogy őt is meggyőzte. Ezután visszatértünk a szobánkba, és megbeszéltük a tervet. A kapitány podgyász a valóságos kincses kamra volt, amely nélkül elképzelhetetlen lett volna a vállalkozásunk. Eltekintve attól a régi módi, de kitűnő 1075-ös mauser amely az atlaszban sűrűn előforduló leopárdokkal szemben sokkal többet ér a nagy távolságra hordó, de inkább csatára, mint vadászatra alkalmas lebelpuskánál, nagy csomó kitűnő térképet találtunk. Ezen kívül orvosságok, egy üveg valódi Black and White whisky, két Browning, egy iránytű és hasonló, általunk sohasem élvezett, és mindig irigyelt trópusi holmik voltak ott. Sejtettük, hogy életünk legnagyobb és legveszélyesebb kalandja következik. De azért, amint lehajtottuk a fejünket, már azon aludtunk is a felelőtlen emberek veszéllyel, élettel, tegnappal és hónappal nem törődő lelki közönyének egészséges nyugalmában.